Tizenegyedik fejezet Mikor a többiek elmentek, Eliza, mintha minél jobban fel akarná magát lovalni Darcy ellen, elővette és gondosan átolvasta az összes levelet, amelyeket Jane írt neki kentbe. Nem volt bennük kimondott panasz, nem elevenítették fel a múlt eseményeit, egyetlen szóval sem céloztak mostani szenvedésére. De minden levélben, úgy szóval minden során meglátszott hogy elszállt az a jó amely amely azelőtt Jane stílusából áradt. Kissé megvigasztalta az a gondolat, hogy Darcy Rosingszi látogatása két nap múlva véget ér, és még nagyobb megkönnyebbüléssel gondolt arra, hogy két héten belül ő maga újból együtt lesz Jane-nel. Mikor Darcy távozására gondolt, eszébe kellett, hogy jusson az is, unoka bátja vele együtt el fog menni. De Fitzwilliam ezredes nyíltan megmondta, hogy nincsenek szándékai, Snoha kellemes ember Elizának eszeágában sem volt miatta bánkódni. Éppen ezt a kérdést tisztázta magában, amikor hirtelen megszólalt a kapucsengő. Elizabeth szívek megrebbent a gondolatra, hogy Fitzwilliam ezredes lehet odakünn, aki egyszer már késő este ellátogatott hozzájuk. Talán most egyenesen azért jött, hogy az ő hogy léte felől tudakozódjék. De legnagyobb meglepetésére Darcy lépett be a szobába. Rögtön egészsége iránt érdeklődött. Szapora izgatott szavakkal, csak azért jött, hogy meg tudja, jobban érzi -e már magát. Elizabeth hideg udvariassággal válaszolt. Darcy néhány pillanatra leült, aztán felugrott, és járkálni kezdett a szobában. Elizabeth csodálkozva nézte, de nem szólt egy szót sem. Néhány percnyi hallgatás után... Darcy izgatottan odalépett hozzá, és így kezdte. Hiába volt minden bívódásom. Nem használt semmit. Nem tudom elfolytani érzéseimet. Meg kell mondanom, mennyire imádom. Milyen forrón szeretem magát. Elizabeth elképedését nem lehet leírni. Csak ámult, pirult, nem hitt a fülének, és hallgatott. Darcy ezt elegendő bíztatásnak vélte, és legott kitört belőle a vallomás, mindaz, amit már régóta érzett Elizabeth iránt. Jól beszélt, de a szív érzései mellett más érzelmek is sorra kerültek, és a büszkeség épp úgy ékes szólásra késztette, mint a gyöngéd vonzalom. Hogy Elizabet alacsonyabb rangú, hogy ez a szerelem lealázza őt, hogy vannak családi akadályok, melyeket a józan ész mindig szembeszegezett a szív hajlamával. Mindenről oly hévvel szónokolt, melyet talán indokolt a megsebzett fölény tudata, de amely aligha mozdíthatta elő a leánykérés sikerét. Bármilyen mélyen gyökerezett is ellenszenve, Elizának éreznie kellett, milyen kitüntetés, hogy egy ilyen ember szereti. Snoha szándéka egy pillanatra sem ingott meg, eleinte sajnálta, hogy fájdalmat fog okozni neki, de Darcy későbbi szavai annyira felingerelték, hogy a harag elnyomott minden együttérzést. Mégis uralkodni próbált magán, hogy nyugodtan válaszolhasson, ha Darcy végez mondani valójával. Befejezésül vonzalma erejéről beszélt, amelyet minden igyekezete ellenére sem bírt leküzdeni, majd azt a reményét fejezte ki, hogy jutalmul elnyerheti Elizabeth kezét. Amint ezt mondta, a leány világosan látta rajta, hogy nem kételkedik a kedvező válaszban. Félelmet és bizonytalanságot emlegetett ugyan, de arcán a feltétlen biztonság kifejezése ült. Ez a körülmény még jobban felbőszítette Elizát, és amikor Darcy elhallgatott, Elizának arcába szökött a vér, úgy válaszolt neki. Ilyen esetekben úgy tudom az a bevet szokás, hogy köszönetet fejezzünk ki a megnyilatkozó érzelmekért, még akkor is, ha nem tudjuk azokat viszonozni. Természetes lenne, hogy lekötelezve érezzem magam, és ha megvolna bennem a hálaérzése, most köszönetet mondanék önnek. De ilyesmit nem érzek. Soha sem pályáztam az ön jó véleményére, amelyben akarata ellenére részesített. Sajnálom, ha bárkinek fájdalmat okoztam. De nem történt szándékosan, és remélem a fájdalom hamar elmúlik. Azok a meggondolások, melyek. Ön szerint sokáig visszatartották attól, hogy bevallja érzelmeit, e magyarázatom után könnyen úrrá lesznek felettük. Darcy, aki a kandalóhoz támaszkodva figyelte Elizát, meglepetve és méltatlankodva fogta felszavai értelmét. Arca a haragtól, minden vonása feldúlt lelkiállapotáról tanúskodott. Igyekezett visszanyerni az egyensúly látszatát, s csak akkor szólalt meg, amikor már azt hitte, hogy ez sikerült neki. Ez a szörnyű szünet próbára tette Elizabeth érzéseit. Darcy végre erőltetett nyugalommal megszólalt. Ez hát minden, amit válaszként remélhetek. Talán felvilágosítást kérhetnék, Miért nem törekszik legalább az udvariasságra, amikor így visszautasít engem? De ez nem fontos. Én is megkérdezhetném, felelte Elizabeth, hogyan juthatott eszébe ilyen nyilvánvalóan bántó és sértő szándékkal kijelenteni, hogy akarata, esze, sőt jelleme ellenére szeret engem? Ha csak ugyan udvariatlan voltam, nem szolgálhat -e ez némi mentségül? De egyéb okaim is vannak a haragra, s ön ezt jól tudja. Ha szívem nem is szólna ön ellen, ha közömbös volna, sőt, még ha vonzódnék is önhöz, azt hiszi, rábírhatna bármilyen megfontolás, hogy feleségül menjek ahhoz az emberhez, aki tönkre tette, talán örökre, az én szeretet nővérem boldogságát. Ezek a szavak Darcy arcába kergették a vért, de felindulása hamar elmúlt, s tovább hallgatta Elizát anélkül, hogy szabába próbált volna vágni. Minden okon megvan, hogy rossz véleménnyel legyek önről. Azt az igazságtalan és lelketlen szerepet, melyet ön ebben az ügyben játszott, semmiféle indok nem mentheti. Nem tagadhatja, nem is merít tagadni, hogy ön volt a legfőbb, ha nem is az egyetlen értelmi szerzője annak, hogy két embert elválasztottak egymástól. Elhallgatott s nem csekély megütközéssel látta, hogy Darcy arcán nyoma sincs a megbánásnak. Ellenkezőleg olyan mosolyjal tekintett Elizára, mintha nem is akarná elhinni szavait. Tagadhatja, hogy ön tette ezt? ismételte meg Elizabeth a kérdést. Darcy látszólagos hideg vérrel felelte. Nem kívánom tagadni. Minden tőlem telhetőt. Megtettem, hogy elválasszam barátomat az önénővérétől, és örültem, hogy ez sikerült. Binglének többet használtam ezzel, mint magamnak. Elizabeth nem méltatta figyelemre ezt az udvarias megjegyzést, bár felfogta az értelmét, mely nemigen hangolhatta őt békülékenységre. De az én ellen szemem, nem csak ezen alapszik folytatta Elizabeth. Önről már jóval előbb kialakult a véleményem. Abból a történetből bontakozott ki előttem az öni amelyet hónapokkal ezelőtt hallottam Mr. wickham -től. Vajon mit mondhat erről a kérdésről? Milyen képzelt baráti szolgálat mögé bújhat? Vagy a tények milyen torzításával téveszti meg az embereket? Kegyed nagyon is szívén viseli annak az úrnak az érdekeit, mondta Darcy ingerültebb hangon, újból elvörösödve. Ki ne érezne vele, ha ismerni az ő szerencsétlen életét? Az ő szerencsétlen életét, ismételte Darcy megvetően. Az ő élete valóban szerencsétlen. És öntette azzá, kiáltott fel Elizabeth hevesen. Öndöntötte őt a mostani szegénységbe, mert viszonylag szegény ember. Megfosztotta őt mindazon előnyöktől, amelyekről pedig tudta, hogy neki voltak számva. Legszebb éveiben elütötte őt attól a függetlenségtől, amely megillette, s amelyre rá is szolgált. Mindez az önműve! És mégis megvetően gúnyosan nyilatkozik egy ilyen szerencsétlen sorsú emberről. Ez hát a véleménye rólam kiáltotta Dászsi, mi alatt sebes léptekkel járta végig a szobát. Ennyire becsül csak engem! Köszönöm, hogy mindezt kereken megmondta. Ha így tesznek mérlegre, valóban súlyosak a hibáim. De talán, tette hozzá miközben megállt és Elizabeth felé fordult, ezeket a védkeket elnézte volna nekem, ha nem sértem meg büszkeségét azzal, hogy becsületesen bevallom aggájaimat, amelyek miatt hosszú ideig nem bírtam komoly elhatározásra jutni. Tartózkodott volna az ilyen keserű vádaktól, ha én gondosan eltitkolom vívódásomat, és abban hitbe ringatom kegyedet, hogy engem a feltétlen, semmitől nem korlátozott szerelem vezérel, amelyet az ész szava és minden más megfontolás egyaránt támogat. De én írtózom mindenféle alakoskodástól. Az érzéseket, melyekről szóltam önnek, nem szégyelem. Ezek természetes és jogos érzések. Talán azt várta tőlem, hogy örvendjek az alacsony rangú rokonságának? Gratuláljak magamnak, hogy olyan családdal kerülhetek rokoni kapcsolatba, amely társadalmilag annyira alattam áll. Elizabeth érezte, hogy egyre jobban elfutja a harag, de végső erőfeszítéssel igyekezett megőrizni önuralmát, amikor így válaszolt. Téved, Mr. Darcy, ha azt hiszi, hogy vallomásának a módja befolyásolt engem. Legfeljebb annyiban, hogy nem kellett olyan kíméletes formában visszautasítanom, mintha úribb módon viselkedett volna irányomban. Elizabeth látta, hogy Darcy összerezzen, de mivel a fiatalember nem szólt semmit, így folytatta. Ajánlatát semmiképpen nem öltöztethette volna olyan szavakba, hogy én kísértésben sem elfogadni. Darcy arca ismét megdöbbenést árult el, s olyan tekintettel pillantott Elizára, melyben a hitetlenség sértődéssel vegyült. De a leány folytatta. Ismerettségünk legelejétől, mondhatnám, az első pillanattól fogva viselkedése azt a szilárd hitet ébresztette bennem, hogy ön gőgös, öntelt ember, aki önző módon semmibe sem veszik mások érzéseit. Ez volt kedvezőtlen véleményem alapja, amelyre a későbbi események folytán engesztelhetetlen ellenszemv épült, s alig ismertem egy hónapja. Már is úgy éreztem, hogy ön az utolsó férfi a világon, akihez valaha feleségül tudnék menni. Éppen elég, amit mondott Miss Bennett. Tökéletesen értem az érzelmeit, és most csak szégyenkezhetem amiatt, amit én éreztem. Bocsássa meg, hogy annyi idejét igénybe vettem, és engedje meg, hogy a legjobb egészséget és sok boldogságot kívánják magának. E szavakkal sietve távozott a szobából, és Elizabeth hallotta, hogy a következő pillanatban kinyitja a kaput, és elhagyja a házat. Lelkét feldúlták a kavargó, kínos gondolatok. Alig bírt megállni a lábán, olyan gyöngeség fogta el, hogy leült, és fél óra hosszat sírt magában. Minél többször gondolta át a történteket, annál inkább nőtt a csodálkozása. Hogy Darcy megkérte a kezét, hogy már hónapok óta szerelmes belé. Annyira szerelmes, hogy feleségül akarja venni, mindazon kifogások ellenére, amelyek miatt meghiúsította Jane és Bingley házasságát, és amelyek Darcy esetében talán még súlyosabban nyomnak alatban hiszen ez szinte hihetetlen. Hízelget neki, hogy öntudatlanul is ilyen hatalmas érzést ébresztett darcy -ban. De a fiatalember gőgje, pokoli gőgje, szégyentelen beismerése annak, amit jén ellen elkövetett, az a megbocsáthatatlan fölény, amelyel bevallotta tettét, bár igazolni nem tudta, a szívtelen hang, ahogyan vikemről beszélt, kegyetlensége a fiatalemberi iránt, melyet tagadni sem próbált, mindez hamar elfolytotta a pillanatnyi szánalmat, melyet Darcy szerelmének gondolata keltett benne. Ilyen nyugtalanító gondolatok üzték egymást agyában, amíg Lady Catherine hintójának zörgése eszébe nem juttatta, mennyire képtelen sárlott szeme elé kerülni. Felsietett a szobájába.